і не міг пробачити колишньому приятелеві кількох запеклих сутичок, які відбулися до того, як Стеценко спала на думку, кинути шведів. А тут ще, як назло, потенційний партнер нібито висунув ультиматум, або Саула негайно вкладає гроші, або він візьме в долю когось іншого. Зазвичай аморфний Ясик почав погрожувати Вікторові притягти до розподілу Олімпу третю сторону і той був змушений поступитися, бо інакше Савола міг би не з'явитися на митниці, і Стеценка не було б свідків, що саме він отримав обладнання. Домовилися, що Віктор сплатить 40 тисяч арешту після того, як продасть товар. Стеценка відривав ті гроші від себе з кров'ю. 40 штук плюс ще 10 передоплати – непомірно висока ціна за 100 тисячну партію тренажерів. Проте на ті тренажери вже знайшовся покупець, а Ясика так чи інакше треба було прибирати. Але той пришелепкувати знову мудрився все зіпсувати. Його ховали того дня, коли і товар тільки прибув на митницю. Відтоді для Стеценка почалось пекло. По-перше, в останній момент справа вийшла з-під контролю, і сорок тисяч загадково зникли по довелося спішно шукати людину, яка б засвітилася на митниці, і щось із нею вирішувати. У шведів на руках несподівано виник зайвий козир. Ярослав Саволо помер раніше, ніж побачив ті тренажер. І це наштовхувало на думку, що він був не лише чимось пішаком. Протягом півроку бізнесмени з Стокгольма зверталися до суддів, шукали в Україні на офіційних впливових захисників, і хоча все потроху затихало, досі існувала певна небезпека. Проте якби вдови не здіймали розголосу навколо угоди між ним та Ясиком, усе могло б пройти нормально, адже документально Стеценко був захищений якнайкраще, і залишалася тільки загроза з боку тих Ясикових знайомих, які могли б підтвердити, що той продав Олімп безпосередньо у день смерті. Віктор усе більше розпалювався, шкодуючи про те, що свого часу зв'язався з Ясиком. Він уже давно забув, що розкручував Олімп виключно на саволині гроші, вдало втираючи всім, що вони вклали в бізнес-порівну. І тепер Стеценко безтямно ненавидів колишнього компаньйона – Шкодуючи, що той вже не може відповісти за клопіт, який завдавали його дружини. Хвилина повільно збігала за хвилиною, жінки не з'являлись і так само повільно, мов крізь пальці, стікало Вікторове терпіння. Дівчата, ось ви нарешті, а я чекаю, чекаю, вже втратив надію вас сьогодні побачити. Віктор розкинув руки, готовий їх обійняти. «Заходьте, сідайте. Сашко, зробіть нам три кави, будь ласка. Чи, може, вам краще чай або сік?» Жанна сарказмом запропонувала не скнарувати, а нести те і друге, влаштувавши щось на зразок шведського столу. І Віктор, продовжуючи радіти, переказав прохання підлеглому. До речі, дівчата, хочу перепросити за свою поведінку. Минулого разу я був трохи різким, але стільки проблем навалилося. У мене зараз не найкращі часи. Податково, захист споживачів і таке інше. Довірливо поскаржився Стеценко. Не переймайся від тюнього. Жанна була просто втіленням люб'язності. люб'язність. Ми не заберемо в тебе багато часу. «Ти знайшов свій примирний договор? Ось, будь ласка, дивіться. Зрозуміло, з собою я вам його не дам, але якщо у вас є якісь сумніви, можете запросити фахівців. Я зі свого боку хочу дам вам адресу нотаріуса, який оформляв угоду, щоб він засвідчив, як усе було». На перший погляд, причепитися не було до чого. Підпис в очевидь скидався на ясиків. Юридичних знань, щоб проаналізувати текст, у них не було. Тож, розгублено переглянувшись, вони помітно знітилися. Дякуємо тобі, Вікторе. Можливо, справді скористаємося з твоєї пропозиції,